Iuan echenik naiz eta dala bi urte ta Grezian bizi naiz aurretikan ere Juan nintzen baina gehiago turista baten moduan hor harreba bai daukate bizitzen eta bueno ba Gaur, aurkezpen honetan, ba, Greziatik hartu du dan impresioa zabaltzea litzateke. Ez horren beste itzaldi teoriko bat ematea Greziako ekonomiari buruz, ez baina izai adituat, aurretarako hartu dugu Mikelara Bendiaskos analista fina dena. Baina baita ere, ba, askotan telebistaren bidez... Ba, ezagutzen ez diren gauzak eh, jakinarazteko. Ba, ni Mikel Arbendina ez, eta, bueno, e, neure bizitzaia guztia, e, kasetan itza politikoan edo eman dut, eta hortik nunbait, sortu zait, analista fama edo, e, mm, analista baino gehiago, nik komentarista, naiz gehien, ez harteko arazoetan, espaldi da, nik, e, Aritua, ez aditua bezik eta Aritua izango naiz Eta alde horretatik, bueno ba, Krizioni, Dagozkion e, e, Saietxak e, begiratzen saiatu Naiz, grezi ez dut beresiki ezagutzen Baina e, bueno, Usten gertatzen hangertatzen eda, Eta hemen gertatzen ari zaigunaren artean Bado dela inbat zubi Eta funtzean, bueno, e, prozesu hau e, Mundu mailan edo gutxien ezbeintzat Europa mailean urlastu berra daukagula Eta alde horretatik, ba neure gogoetak e, Biskabatze eh orkestera etorri naiz eta esan duzu momentu batean zarela komentarista hori neri futbol ekartzen di ba, paritzu horretan ibiltzen gara eh? e, paritzu no, Norzuk nor izango ziren hemen dauden baleian dauden bi, bi ekipo <laughs> bi entzago, da. goikoak eta bekoak <laughs> <laughs> Oi, aspaldiko ekipoak dira <laughs> eh? baina bai e, e, bueno, azarketa egia e, e, esan nik e, krisiaren inguruan alako e, lasaitasun batekin opinatzen dut zeren eta batez ere konturatzen naiz aditu ten gutiek nire modutzuan da dakigintela. E, beste gauza batzutan halako mm, konleku batekin <laughs> baten dute gure iritzia zeren eta konturatzen naiz, jende askook nipaino askoz gehiago zautzen duela, halako e, ba, edo besteelaakoa zera. Chrisen inguruan em, atera dearen parte handi baterakotzen saiatu naiz, eta bueno, nire modutxukoak daudela usten du denak. E, batzuk e, doktora dutzak eta baita Nobelsariak ere baitute, baina ulertu turnertu usten batint zuullartzen degula denak. Mm -hmm. Bai, e, nire ustez Krisionek e, irekitzan duela ere ate bat hausnarketa e, sakon bat eskerraren aldetikan hau da, zer gertatzen ari da zer gertatzen ari da gertatzen ari dena e, behar bada az, azaldua alzen Ba, bere garaian e, txampon bakarra hautatu zenean eta gu gauden estatuetan erabaki zenean txampon hori hartzea eta txampon hori hartzeko hartu beharreko neurriak ze suposatzen zuten, ze ondoriak zeuden, menik uste dut hor konturatzen gara, batean dakigula mekanismo hau nola funtzionatzen duen, orain gaizki funtzionatzen ari dela. Eta aurrek urtetan, ba ez diogu erreparatu behar atzean dago mekanismoan. Eta nirustez, orain aukera daukagu hori horren or, errebizioa egiteko, eta baita ere e, eredu ekonomiko berri baten proposatzeko nik uste dut. Nik nizu ere joan esan esdezunaren bai. e, aritik aritunai nuke hau da niri asko inter interesatzen zait kri, e, krisi onnundik eta nola sortu den baino gehiago interesatzen zait norantza atera daiteke. Mm. Eta mm, gero eta garbiago daukat e, noski krisi guztietan bezala ez dela derrigorrezko aerbide bat. Aer biden mm. bat baino gehiago daudela eta batzuk hobeak e, eta beste batzuk txaragoak direla. Bai. Eta orduan zehaztu beharko genukela eskeren ikuspegitik garritarren ikuspegitik bai. zein litzateken mm, benetan aterabide ametigarri bat uhum. eta nerezak aterabide ametigarria da hain zuzen ere berdintasuna gehiagotuko duen aterabide ekonomiko bat right. eh wartsmanimazera ora unio honetan gertatzen ari zaio kontrakontrakoa da eh right. krisiak ez berdintasuna areagotu egiten du Bai. Eta egindu, azkeneko, irurteu eta, eta gaine, esango nuke, berezileare agotu duela e, mm -hmm. Eta, karo, hori da Hain zuzen ere, alde batetik Ez dakit atera bidearan, baina hori balitza atera bidea, nik ez dut atera bidea hori honartzen mm -hmm. Nik e, krisio honetatik berdintasunaren aldera ateratzez palimagara mm, bai. ez ateratzea iakasinaiago bai. Gaurra azken fina gaudeme, Magreziako krisio eta baita Europa edo mundu mailako krisi horretaz hitz egiteko eta azkenean ba, zergatikan hitz egin edo zer dauka kasunetan greziak irakasteko edo zer eh, importatu dezakegun handikan Zintzu zein, dira gaurrak atea behar ditugu eh, lezioak mm. Zintzuk izan beharko ziren. Bueno. E, Greziatikan irustez herritarren e, dinamismoa badu nik uste dut Argentinaren kasuan, Argentinako krisiaren kasuan, nik uste dut klabe izan zen herritarren elkartasuna, herritarren kapasitatea mobilizatzeko alternativak sortzeko, segurazki gaur, historiadore batek edo mentalista batek eh neurtu dezake zenbat bizitza salbatu zitu bere garaian ba, lantegiak okupatzea eh truke-sareak sortzea non milaka herritarrek parte hartzen zuten eta elkarre elkar trukatzen zituzten zerbitzuak e, bigarren eskusko produktuak e, janariak, e, zenbat langile okupatu zituzten lantegiak eta bere ganatu zituzten eta sortu zuten dinamika bat beraien okupatutako antegi ezberdinen artean. Nik uste dut e, Greziak nik esagutzen duenaren arabera e, begiratu dio Argentinari, orain krizia dagola hartu du referentzia hori eta e, respetua undila dago Argentinan gertatu dutakoari eta zaiak erabat dago baita ere erritarreke mandako erantzunen hildotika e, jarraitzea. Orain e, berro, irurogeia, bila betez e, metalurgikako langileak, e, metal inguruko langileak e, greban daudela, eta orain erabaki dute e, lantegia okupatzea. Eta zonalde industrialeko langileek ja deitu dituzte bi greba elkartasunean. E, Jaso dituzte elkartasun mezua gaur irakurri dut bat ba Pakistaneko sindikatuek igorritako elkartasun mezua bat es elkartasuna eta ekintza soziala dira azken finean arti, irten biderik auton e, e, e, oberena Gainera herri bat asmatzen ditunean tresnak e, krisi garai batetik ateratzeko asko sindartsuagoa da etorkizunean esateko herria eta nazioa guk salbatu dugu herritarrek ez bankoetxeek ez empresario buruek eta ez multinazional handiek Bai, dintu dut, Greziatik batez ere mobilizazioa dagoela ikasi beharra. Egia da, hori ezin dela automatikoki e, txartatu. E, Greziak besteak beste, beste seguraski ba, bere gizartearen gaztetasun errelatibo atekatik e, badu horretan bueno, erreztasun bat. Eta gero esan behar da, ba, bueno, Grezian e, korronte aurrerako, erreitarra, eta zeran, beti izan dute e, pixu hondibat. Bai, hautezkundetan bertan ere, baina movimentu sindikal e, e, bezkor bat Da, eta eh, agian behar bada hemen ingurumari hauetan hori mm. zailagoa da, Estatu Espainiolea frantzesean hori zailagoa ikusten du besteak beste, beste gizartea zartituagoak garelako eta hori asko nabaritzen da mobilizatzerakoan, baina dudari gabe eh, guzti mm. honetan edo eh, erri movimentua dago mm. edo denak esartuko dizkigute mm -hmm. eta mm, claro, eh, alde ondibat balima dago oraingo krisio eta oita bederatzeko krisioa artean, hain zuzen ere da eh, erri erakundeen aldetik. E? Orduan, alde batetik egon egontziteken mm, espektatiba irautzale bat, orain ez dagoena, biztan behitzat ez dagoena, mm. eh? baino gero baita ere orduan eh, oso altzuak ziren, pues, hainbat eh, akundea ritar, ezkertiara, horrenako, orain, oso hain bereka daudeneik, esistitzen ez direnak. Baino, dudarik gabe, eh, gresia alde horretatik izan mm, polit bat izan da. Ta agian berbara, eh, argentinako horrekariaren ere, Bye. usten dut, Interesantea dela, besteak beste guzti e, e, etorkizuneko proiektuak esezik, ez inbarko da lako, resistentziako politika bat. Ta resistentziengo politika gaur egun, esan, 5 mil langabetu dago den estatu batean, eh da e. da, e, mm, mm. E, mm. E, estaligabeko jende asko dago eta horri banan banan erantzuten saiatzea imposiblea da. Right. E, horri o colectivo que tratou de bueno, pa ba, Ba, ba, miseria osos oso gordeiniko egorak emango dira, behar bada mm -hmm. euskal harrian hori glutisamaratik ikusten dugu, baina entaluziako enberrekutan hori gaur egun egitate bat da. Mm -hmm.